Розділ 23. Я прийшов на зустріч вчасно. Ну, тобто, я думав, що вчасно. У листі був час 12.30. Але коли я зайшов, то всі вже сиділи. І мовчали. І дивилися на мене. На той час у нас була повна інформаційна блокада щодо цієї аварії. Весь світ стежив за проектом, єдиною надією на порятунок. Останнє, що нам було потрібно, це повідомити людей, що основні і резервні наукові фахівці загинули. Що не кажуть, а московити вміють зберігати таємниці. Увесь Байконур було заблоковано. З кімнати для переговорів, просторого трейлера, який надали б московити, відкривався чудовий вид на стартовий майданчик. Крізь вікно було видно Союз. Стара технологія, звісно, але, безперечно, найнадійніша система запуску з усіх коли-небудь створених. Ми зі страт не розмовляли з тієї ночі, коли стався вибух. Несподівано їй довелося очолити спеціальне розслідування катастрофи. Це не могло чекати на потім, якщо аварія була спричинена якоюсь процедурою або обладнанням, що мало бути на місії. Нам потрібно було знати. Я хотів прийняти участь у розслідуванні, але вона мені не дозволила. Хтось мав продовжувати займатися різними дрібними проблемами, про які повідомляли команди ЄКА. Страт втупилася в мене. Дімітрій возився з якимись паперами, напевно, з проєктом видосконалення спіндвигуна. Доктор Локен, запальна норвежка, авторка центрифуги, барабанила пальцями по столу. Доктор Ламай, як завжди, була у своєму лабораторному халаті. Її команда вдосконалила повністю автоматизованого медичного робота, і вона, можливо, колись стане в чергу за Нобелівською премією, якщо земля проживе так довго. Навіть Стів Геч, божевільний канадець, що винайшов зонди, названі на честь бітлів, був присутній. Він принаймні не виглядав ніякого, просто рахував на калькуляторі. Перед ним не було ніяких паперів, лише калькулятор. Капітан Яо з інженеркою Ілюхіною теж були присутні. Я виглядав, як завжди суворим, а в руках московитки не було напою. «Я що, запізнився?» – перепитав я. «Ні, ви якраз вчасно», – відповіла страт. «Сідайте». Я вмустився на вільний стілець. «Ми вважаємо, що встановили причину подій у дослідницькому центрі», – почала Єва. «Будинок зник, та їх записи велися в електронному вигляді і зберігаються на сервері, який обслуговує весь Байконур. На щастя, сервер розташовано в будівлі наземного контролю». Крім того, Дюбуа був самим собою та вів скурпульозні нотатки. Згідно з його електронним щоденником, жінка дістала папери, навчора він запланував перевірити надзвичайно рідкісний збій, який може трапитися у генераторі, що працює на астрофагах. Ілюхіна похитала головою. Це я мала тестувати. Я відповідальна за технічну підтримку судна. Дюбуа повинен був запитати мене. Що саме він перевіряв, поцікавився я. Локін кашлянула. Місяць тому Джакса виявило, можливо, несправність генератора. Він використовує астрофаги для виробництва тепла, яке в свою чергу живить невелику турбину з матеріалом, що змінює агрегатний стан. Стара надійна технологія. Вона працює на крихітній кількості астрофагів, лише 20 окремих клітин за раз. Видається достатньо надійним, прокоментував я. Так і є. Але якщо виходить з ладу уповільнювач, то в реакційну зону може одночасно потрапити згусток клітин масою до нанограма. І що станеться? Нічого. Так як генератор також контролює кількість інфрачервоного світла, яким освітлюють астрофаїв. Якщо камера розігрівається занадто сильно, інфрачервоне світло вимикається, аби астрофаїв заспокоїлися. Безпечна запасна система. Але існують певні кейси з екстремально низькою вірогідністю. Через коротке замикання і чес відитиме на повну потужність і вимкне аварійний клапан. Дюбуа хотів перевірити цей вкрай неможливий сценарій. То що він зробив? Локін припнулося і губи трохи тремтіли. Опанувавши себе, жінка повела далі. У нього була копія генератора, один з тих, які ми використовуємо для наземного тестування. Він змінив паливний насос та іче ліхтар, аби змусити цей безглуздий варіант статися. Він хотів за один раз активувати цілий нанограм астрофагів і побачити, яку шкоду буде завдано генератору. «Чекайте», – втрутився я. «Одного нанограму не досить, аби зруйнувати будинок. Чи найгірше розплавиться трохи металу «Еге». Норвежка набрала повні груди повітря і потроху його випустила. «Тож ви в курсі, як ми зберігаємо мікроскопічні кількості астрофагів, вірно?» «Певним чином, невеличкі пластикові контейнери, суспензія у поліпропіленгліколі». Вона кивнула. «Коли Дюбуа виписував один нанограм астрофагів у начпостача дослідницького центру, той випадково видав один міліграм. Через те, що контейнери однакові, кількості дуже малі, то ні він, ні Шапіро не могли здогадатися». «Ісуса!» Я потер очі. Це ж в прямому сенсі в мільйон разів більше теплової енергії виділилося, ніж вони очікували. Корпус і всі, хто в ньому були, просто випарувалися. «Боже!» Стратг шурхотіла паперами. Правда, матка полягає в тому, що ми просто не маємо процедур чи досвіду безпечного поводження з астрофагами. Якщо ви просите петарду, вам дають вантажівку пластикової вибухівки, то легко помітити, що щось не так. Але різниця між нанограмом і міліграмом? Людина просто не помітить різниці. Ми всі помовчали якусь хвильку. Вона має рацію. Ми безвідповідально ставилися до енергії співмірної з Хіросімою. За будь-якого іншого сценарію це було б безумством. Та вибору не було. Отже, відтерміновуємо запуск? Запитав я. Ні, ми це вже проговорили і всі прийшли до такого висновку. Ми не можемо відтермінувати відбуття Гейлмері. Корабель зібрано, перевірено, заправлено і приготовано до старту. Це орбіта узяв слово Дімітрій. Це близька орбіта з нахилом 51,6 градусів, аби легко доставити туди з Байконуру і місу Канаверал. Але водночас низька орбіта, що призведе до падіння. Якщо не відлетіти за три тижні, то доведеться відправляти цілу місію, аби перевести корабель на вищу орбіту. «Гейл Мері відбуде за розкладом», – сказав страт. «За п'ять днів від сьогодні. Команді потрібно два дні перед стартових перевірок, тож Союз буде запущено за три дні». «Добре», – погодився я. А як бути з науковцем? Я впевнений, що у нас є сотня добровільців з усього світу. Ми можемо провести для обраних бліц-курс з наукових дисциплін, які вони мають знати. Рішення вже прийнято, відповіла Страт. Насправді, рішення прийнялося саме по собі. Немає часу навчати науковців усьому, що вони мають знати. Просто забагато інформації та досліджень. Найвидатніші з вчених не можуть опанувати все потрібне лише за три дні. І пам'ятайте, лише один з сіми тисяч людей має потрібну комбінацію, аби бути комарезистивним. І ось тут в мене з'явилося відчуття безодні під ногами. «Я думаю, що зрозумів, про що йдеться». «Я впевнена, що ви вже наразі в курсі про позитивний результат ваших аналізів. Ви той один із сіми тисяч». «Ласкаво просимо в команду», – сказала Ілюхина. «Чекайте, чекайте, ні». Я похитав головою. «Це маячня. Звісно, я просунувся по астрофагам, але я абсолютно нічого не знаю про астронавтику. Ми тренуватимемо вас під час польоту», – промовив я тихо, але з впевненістю. «І візьмемо на себе складні завдання. Ви займатиметесь лише наукою». Я просто мав на увазі «Та годі вже, має ж бути хтось іще», – я зиркнув на Єву. «А як щодо дублерів Яо, Ілюхіною? «Вони не біологи», – відповіла керівниця проєкту. Вони неймовірно тямлять в Гейлмері, як працює і як його лагодити. Але за той час, що нам лишився, ми не можемо нікого навчити усієї біології клітин. Це все одно, що просити найкращих в світі інженерів-конструкторів провести операцію на мозку. Це просто не їх сфера. А як щодо інших кандидатів у списку? Ті, що не пройшли перший відбір? Немає жодного з такою кваліфікацією, як у вас. Щиро, нам пощастило, пощастило навіть за межами будь-яких фантазій, в тому, що ви виявилися коморезистивним. Ви правда думали, що я тримаю вас на проєкті через те, що мені потрібен викладач науки у середніх класах. О, вичавю я. Ви знаєте, як працює корабель Була далі Страт. Ви розумієтесь в наукових дисциплінах, що виходять за рамки астрофагів. Ви знаєте, як користуватися скафандром ПКА і спецобладнанням. Ви були присутні на усіх головних наукових чи стратегічних нарадах по темах корабля і його місії. Я це забезпечила. Ви маєте потрібні нам гени, тож я, дідько, зробила все для того, аби ви мали потрібні нам знання. Бог тому свідок, я не бажала, щоб до цього дійшло, але так вже сталося. Увесь цей час ви були третім науковцем». Н «Ні, це неправильно», – відповів я. «Мають бути інші люди. Значно талановиті, що науковці. І люди, що хочуть полетіти, знаєте... «Ви повинні були зробити список, так? Хто наступний кандидат після мене?» Єва узяла лист паперу, що лежав перед нею. «Андреа Касерес, працівниця винокурні в Парагваї. Вона опірна до коми і має бакалавра з хімією з ухилом на біологію клітин. І вона зголосилася на місію ще під час першого відбору. Чудово. Давайте її зателефонуємо. Але у вас роки безпосередніх тренувань. Ви знаєте корабелі місію «Вздошив поперек». Ви провідний світовий експерт у астрофагах. У нас лише декілька днів, щоб підігнати Касерес. Ви знаєте, як я дію краще забудь кого. Я бажаю надати Гейлмері всі можливі переваги, і прямо зараз це ви. Я втупився в стіл. Але я, я не хочу помирати. Ніхто не хоче, сказала Єва. Це має бути ваше власне рішення, додав я. В мене в команді не було нікого, хто опинився б там проти своєї волі. Це має бути акт вашої власної волі. І якщо ви відмовитесь, то ми візьмемо пані Касерес і якнайкраще спробуємо її підготувати. Але я наполягаю, щоб ви сказали так. Ставка – мільярди життів. У порівнянні з такою трагедією, наше життя мають мізерне значення». Я обхопив голову руками. На очах проступили сльози. «Чому це зі мною сталося?» «Я можу поміркувати про це?» «Так», – погодилася Страт. «Але недовго. Якщо ви скажете ні, ми маємо швидко доправити сюди Касерес». Я хочу отримати від вас відповідь до п'ятої ранку. Звівся на рівні і посунув з кімнати. Навіть не пам'ятаючи, сказав «до побачення». Коли всі ваші найближчі колеги збираються разом і кажуть, що вам треба померти, то це викликає якісь темні, депресивні відчуття. Співдвигуни нашого судна неймовірно потужні, як для його нинішньої маси. Коли ми покинули землю, корабель важив 2,1 мільйона кілограмів. Більшу частину складало паливо. Зараз корабель важить лише 120 тисяч кілограмів, приблизно одна двадцята від його початкової ваги. Завдячуючи невисокій масі Гейлмері, маленькі бітли мають змогу разом дати півтораджі тяги. От тільки корабель не був розрахований, аби потужна тяга прикладалася під кутом 45 градусів до звичайних ручок для кріплення повітря скафандру. Якби ми запустили бітлів на повну потужність, вони б просто відірвали ручки і чкорнули на таукета. Камінчик мав це на увазі, коли ми привели обертання до нуля. Тепер, коли нам це вдалося, я можу зробити вихід при нульовому тяжінні, як боженька і планував. Надрукував 3D-модель внутрішньої структури корабля і передав Еріданцю на огляд. За годину він не тільки дійшов до рішення, але й мав ксенонітові розпірки, аби його втілити. Отже, я ще раз вийшов у космос. Приєднав до бітлів ксенонітові опори, хоч у чомусь все відповідало плану. Камінчик запевнив, що тепер корабель витримає повну тягу маленьких зондів, і я в цьому ні секунди не сумнівався. Хлопака знає за інженерію. У складну екселівську таблицю я забив купу формул, які, певно, десь мають помилки. Шість годин знадобилося, аби звести все докупи. Нарешті дійшов до чогось, що можна назвати правильною відповіддю. Як мінімум, це має підвести нас настільки близько, щоб ми побачили проблиск А. Потім вже точніше скоригуємо вектори. «Готовий?» – запитав я з крісла пілота. «Готовий!» – відповів Камінчик зі свого пузира. В руках він тримав три пульти керування. «Добре, Джона і Пола на 4,5 відсотки». «Джон і Пол на 4,5 підтверджую». Природньо, ріданець міг виготовити пульти і для мене, але так було краще. Мені треба уважно контролювати екрани і звертати увагу на вектори. Краще вже комусь зайнятися лише бітлами. До того ж, камінчик-бортінженер. Та кому краще керувати саморобними двигунами? «Джона і Пола на нуль, рінгу на 1,1 відсоток», – сказав я. «Джон і Пол на нуль». Рінго на 1,1%, підтверджую. Крок за кроком численними поправками вектору тяги ми спрямували корабель в потрібному мені напрямі. Нарешті, за моїми розрахунками, ми рухалися саме туди, куди нам було потрібно. Все нормально. Повний вперед. Джон, Пол, Рінго, 100%. Корабель стрибнув вперед, і мене відкинуло в крісло з силою тяжіння у півтори земних. Ми прискорювалися по прямій, я сподіваюся, в бік А, напевно. Я лишатися тут, повідомити мені, як пройшов експеримент. Повідомлю. Я готуюся до чергового одинадцятиденного перельоту. Для цього потрібно 130 кілограмів пального, приблизно чверть того, що я на борту, якщо враховувати Джорджа, що лежить на лабораторному столі, в залитий астрофагами. У нас повинно залишитися достатньо, щоб виправити всі ідіотські помилки, яких я припустився у розрахунках траєкторії. Ми вийдемо на крейсерську швидкість за три години, а потім летітимемо узбережжям більшу частину 11 днів. Я не хочу мати справу з розкручуванням і закручуванням центрифуги. Так, це можна зробити, камінчик довів, це коли припинив наше обертання раніше. Але це був делікатний процес з безліч у і можливостей виходу з-під контролю. Або ще гірше, кабелі заплутаються. Отже, наступні три години мені доведеться працювати з півтора джі. Після цього нульова гравітація буде довгенько. Час іти в лабораторію. Я спускаюся по драбині, рука болить, але менше, ніж раніше. Пов'язки міняю щодня, точніше це робить чудомедична машина доктор Киламей. Там точно є шрами по всій шкірі. У мене буде потворна рука і плече до кінця життя. Та глибші шари шкіри мають вціліти. Якби не вцеліли, я б, напевно, вже помер від гнгрени. Або машина ампутувала б мені руку, поки я відвернувся. Справи з півтора джі я не мав вже давно. Ноги не схвалюють. Проте до таких скарг я вже звик. Підходжу до головного лабораторного столу, де все ще тривають експерименти з таумебою. Кожен їх прилад міцно прикріплено до столу, про всяк випадок, якщо у нас будуть ще несподівані пригоди з прискоренням. І не можна сказати, що нам бракує таумеби. Їх море там, де раніше було пальне. Спочатку я перевіряю експеримент «Венера-1». Охолоджувальний механізм ледь зищить, підтримуючи температуру всередині екстремальної умови верхніх шарів атмосфери Венери. Спочатку я мав намір залишити та умови там інкубуватися лише на годину, а потім вимкнулося світло, і у нас з'явились інші пріоритети. Тож минуло вже чотири дні. У них було достатньо часу, щоб зробити свою справу. Я стримую хвилювання. Це важливий момент. На маленькому скляному предметному склі всередині був шар астрофагів, тощиною водну клітину. Якщо то умеба жива і харчується астрофагами, світло може пройти крізь шар. Чим більше світла я бачу крізь скельця, тим менше на ньому залишилося живих астрофагів. Я беру себе в руки, роблю глибокий вдих і зазираю всередину. Там чорнота. Дихання стає нестійким. Я дістаю з кишені ліхтарик і свічу ним ззаду. Світло не проникає. Серце завмирає. Відхожу в бік до експерименту Трисвіт. Дивлюся на слайд і бачу те саме. Цілковиту темряву. Та у не може вижити на Венері чи в середовищі Трисвіту. Або принаймні вона не харчується. Мій шлунок, здається, ось, -ось розплавиться. Ми були близько. Ми були так близько, ми маємо відповідь прямо тут. Та у Меба. Природний хижак для того, що руйнує наші світи. А ще вона здорова. Очевидно, може вижити і процвітати і в моїх паливних баках. Але не в повітрі Венери чи Трисвіту. Чому, чорт забирай, ні? Що ти бачиш, питання? Поцікавився Камінчик. Провал. – відповів я. – У обох експериментах. Вся та мене здохла. – Людь! – почулося, як еріданець вгатив по стіні. – Вся ця робота, все це дарма, дарма! – я гупнув кулаком по столу. – Я так сильно сподівався, так багато віддав! Почулося, як панцир камінчика вдарився в підлогу його пузира. Ознака глибокої депресії. Якийсь час ми обоє мовчали. Камінчик розпластався на підлозі, а я закрив обличчя руками. Нарешті почувся легкий скрегіт. Це ериданець ставав на рівні. «Ми працювати ще!» – сказав він. «Ми не здаватися! Ми працювати важче! Ми сміливі!» «Е, напевно. Я не підходжу для цієї роботи. Мене призначили в останню секунду, тому що реально кваліфіковані люди злетіли в повітря. Але я тут. Можливо, у мене немає всіх відповідей, але я тут. Певно, зголосився добровольцем, вважаючи на той час, що це самогубство. Землі це не допоможе, але вже щось». Трейлер «Страт» був удвічі більший за мій. Певно, привілеї рангу. Хоча, якщо чесно, простір їй був потрібен. Вона розташувалася за великим столом, заваленим документами. Папери, що лежали перед нею, було ще найменше сістьма різними мовами, чотирма різними абетками, але, схоже, жінка не мала жодних проблем з жодними з них. В одному з кутів кімнати стояв московицький солдат. Не струнка, але й не розслаблено. Поруч стояв стілець, але охоронець, очевидно, вирішив стояти. « Привіт, доктор Грейс. Промовила керівниця, не підводячи голови, і вказала на військовика. Це рядовий Мекніков. Незважаючи, що вибух був випадковістю, московити вирішили перестрахуватися. Я глянув на солдата. Тож він тут, щоб уявні терористи тебе не забили? Щось типу того. Вона підвела голову. Отже, у нас п'ята. Ви вже прийшли до рішення? Чи ви станете науковцем на Гейлмері? Я вмустився навпроти. Але зустріти її погляд не міг. Ні. Страт насупилася. Ясно. Знаєте, це ж діти. Я маю тут лишатися заради дітей. Посовувався я на стільці. Навіть якщо місія знайде відповідь, у нас буде 30 років страждань. Ага. Ну, я ж вчитель. Я маю навчати. Нам треба виростити сильне надійне покоління виживальників. Наразі ми м'які. Ви і я – цілий західний світ. Ми – результат зростаючих, безпрецедентних комфорту і стабільності. Цьогочасні діти мають виконати роботу в майбутньому, а вони успадкують безлад. Готуючи дітей до світу, що прийде, я насправді можу зробити більше. Я маю лишитися тут, на землі, де я потрібен більше. На землі, – повторила вона, – де ви потрібні більше. Так. На відміну від Гелмері, де ви можете бути інструментом, який вирішить усю проблему, тому що ви повністю для цього підготовані. Ні, це не так. Ну, тобто, трохи так, але, слухайте, я не підходжу для команди. Я невідважний дослідник. Та знаю я. Страт стисла кулак і на мить відвела очі. Потім подивилася на мене палаючим поглядом, який я ще ніколи не бачив. «Докторе Грейс, ви жалюгідний, напханий лайном боягуз. Я здригнувся. «Якби ви справді турбувалися про дітей, ви б залізли у корабель без коливань. Ви можете врятувати їх мільйони замість того, щоб підготувати сотні». Я похитав головою. «Це не про те...» «Докторе Грейс, ви вважаєте, що я вас не знаю?» – закричала вона. «Ви боягуси завжди ним були...» Ви закинули багатообіцяючу наукову кар'єру через те, що людям не сподобалася ваша стаття. Ви сховалися за дітьми заради їх безпеки, бо вони моляться на вас як на крутого вчителя. Ви в житті не мали близьких стосунків, тому що боялися розбити собі серце. Ви уникаєте ризику, як чуми. Я звівся на рівні. Добре, це правда. Я боюся. Я не хочу помирати. Я як ВІЛ вкалував на проєкті і заслуговую жити. Я не получу і крапка. Візьміть наступну людину зі списку, ту хімікиню з Парагваю. Вона хоче полетіти. Мене не обходить, хто хоче полетіти. Мене обходить, хто є найбільш кваліфікованим. Докторе Грейс, мені шкода, та ви візьмете участь у цій місії. Я знаю, що вам лячно. Я знаю, що ви не хочете помирати, але ви полетите. Та ви геть з вашого клятого глузду з'їхали. Я йду, і повернувся до дверей. "Мікіньков", крикнула вона. Військовий спритно став між мною і дверима. Ви, напевно, жартуєте, повернувся я до Єви. Було б значно простіше, якби ви просто сказали так. То це такий ваш план. Мій палець стиснув у бік солдата. Тримати мене чотири роки під прицілом під час польоту. Під час польоту ви будете у комі. Спробував прорватися Крізьмикінова, але той зупинив мене своїми залізними руками. Йому це було нескладно. Він просто був сильнішим мене в сто разів. Узяв за плече і повернув мене в бік керівниці проекту. Це ж маячня, кричав я. Я у ніколи не пристане на це. Він особливо підкреслив, що не бажає мати на кораблі нікого проти волі. Так, це ще той кручений панич. Він надокучливо чесний. Страду взяла зі столу папірець з переліком пунктів, написаних Данською. Перше, наступні декілька днів до запуску вас триматимуть в камері. Жодного спілкування не з ким. Перед самісіньким стартом вас вироблять сильним заспокійливим і завантажать у союз. Вам не здаватиметься, що я у щось підозрюватиме. Я поясню капітанові Яо і спеціалісту Ілюхіні, що через обмежені тренування з астронавтики ви турбувалися про можливу паніку під час запуску, тож обрали бути без свідомості. Коли опинитесь на борту, Яо з Ілюхіною вас зафіксують на медичному ліжку і почнуть процедуру коми. Вони потурбуються про всі передстартові процедури. Ви прокинетесь на тау -кита. Перші паростки паніки почали пробуватися назовні. Ця маячня може і справді спрацювати. Ні. «Ні, ви цього не зробите! Я не хочу цього робити, це безглуздо!» Жінка потерла очі. «Хочете вірити, а хочете ні, але ви мені типу подобаєтесь, докторе Грейс. Великої поваги немає, але, на мою думку, в душі, ви непогана людина. Вам просто таке казати, коли вас не вбивають! Ви вбиваєте мене!» З моїх очей потекли сльози. «Я не хочу помирати! Не посилайте мене на смерть, прошу!» На вигляд їй стало боляче. «Я хочу цього не більше за вас, докторе!» Якщо це може втішити вас, то вас вітатимуть як героя. Якщо земля вцеліє, то вам повсюду поставлять монументи. «Я не хочу цього робити!» – я плювався жовчу. «Я саботуватиму місію! Ви мене вбиваєте? Чудово! Я вб'ю вашу місію! Я знищу корабель!» «Ні, ви цього не зробите!» – Страт похитала головою. «Це блеф. Як я вже казала, в цілому ви хороша людина. Коли ви прокинетесь, то палатимете люттю!» Я впевнена, що Яо з Ілюхиною теж розсердяться через мій вчинок щодо вас. Та врешті-решт ви втрьох опинитесь там і виконаєте вашу роботу. Тому що від цього залежить доля людства. Я на 99% впевнена, що ви все правильно зробите. А ви перевірте! я. Давайте, спробуйте! Побачите, що буде! Але ж я не можу покладатися на 99%, чи не так? Вона знову глянула в папери. Завжди вважала, що американське ЦРУ повинно мати найкращі речовини для допиту. Але чи відомо вам, що насправді вони французькі? Так воно і є. Їх генеральний директорат зовнішньої безпеки має ідеальні наркотики, що спричиняють довготривалу ретроградну амнезію. Не просто години чи дні, але тижні. Французи користаються цим під час різних антитерористичних операцій. Іноді буває зручно, коли підозрюваний забуває, що його колись допитували. Я дивився на неї з жахом. Горле мені боліло від крику. Перед тим, як ви прокинетесь, ваша медична койка введе вам гарну дозу. Ви та ваша команда вважатимете, що це наслідки коми. Я у Зелюхіної доведуть вам завдання, і ви одразу візьметеся до роботи. Французи запевнили мене, що речовина не стирає ані тренувань, навичок, мов чи чогось подібного. Коли амнезія зникне, ви люди вже, напевно, бітлів назад відправите. Якщо ні, то, гадаю, ви настільки заглибитеся у проєкт, що не відступите. Вона кивнула Мекнікову. Той витяг мене за двері і, утримуючи, повів по стежині. Я вивернув голову у бік дверей і заверіщав «Ти цього не зробиш!» «Грейс, подумай краще про дітей!» – відповіла страт з одвірка. «Про всіх, яких ти врятуєш! Думай про них!»